Dit navn er Mathias Krøjlsson. Du har været væk fra din far og mor i lang tid. I 10 år. Du forsvandt, du var 6 år gammel. Ingen har set dig siden. Du husker ikke ret meget fra de sidste 10 år. Du har været spærret inde. Du ved ikke af hvem. Du har ikke talt med nogen det forgangene årti. 10. Du har fået mad hver dag og en seng at sove i. Du husker ikke andet end det. Ensomheden. Stilheden. Gentagelsen. Hver dag det samme, som den foregående. Din mor hedder Amnete Kreutzer. Hun har savnet dig, Mathias. I 10 år. Hun har følt en tomhed så stor, at den troede med at tage livet af hende. Går du ind til din mor, Mathias?